Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala, ala muhammad. Kama sallaita Allah Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Allah Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbishrahli sadri washrli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berkumpul lagi pada malam ni biasanya sebulan sekali kita akan berjumpa Uh, dan dan akan uh, baca eh? dan juga uh, uh, bahaskan berkenaan dengan buku Iljam Awam Al-Almul Kalam Karangan karangan Abu Hamid Al-Ghazali uh, Rahimahullah uh, yang mana pada hari ini minta maaf pasal saya boleh tayang kitab sebab software yang saya biasa pakai untuk tayang kitab tu uh, tak dapat nak di-on kan so kalau biasa saya share screen saya tunjukkan buku dan saya punya kepala sebelah tu kan sekarang tak boleh jadi saya terpaksa buat macam ni lah dia A nampak kitab B nampak muka saya okey habis <laughs> saya pilih muka saya ikut ah uh, sebab okey jadi kita apa kita apa uh, buku buku tu macam uh, di diwar-warkan eh diwar warkan a uh, pada apa, pada apa apa Facebook dan juga uh, pesanan mesej berkenaan dengan kelas malam ni gelas pun diletakkan link untuk download kitab so orang, -orang lihat jadi siapa-siapa yang uh, ingin apa mengikuti bacaan kitab kita ni dia dia boleh download kitab tersebut daripada link yang kita berikan kemudian sambung apa perhatikan apa terjemahan dan penjelasan yang kita berikan baik last kali kita bincang itu bila uh, kita apa kita ambil 10210 a dua last kali kita bincang tu berkenaan pilihan Nabi Sallallahu uh, tentang ayat najas eh. bukan hakikat dalam lafaz-lafaz ni sebab dia dia timbulkan persoalan bila ada orang kata kenapa Nabi Sallallahu pilih kalimah-kalimah yang mempunyai uh, bentuk kesangsian uh, bentuk kesamaran pada pengertian dia Yang boleh orang yang salah faham Akan terbayang fizikal Dan dan apa dan kata sebenarnya Tajuk asal ni adalah Masalah takdis Kalau sekiranya orang tersebut Ada dalam diri dia Takdis Allah Ta'ala daripada Menyerupai uh, makhluk dan sebagainya Maka dia akan mudah untuk uh, Menghilangkan masalah ini Tapi kalau dia kata dia tak boleh nak Menyucikan Allah Ta'ala daripada makhluk Maka dia akan Sentiasa terbalik-balik uh, Kepada apa uh, Membayangkan Allah Ta'ala seperti makhluk Allah tapi Tapi kita kata Uh, benda macam ni yang, yang kita, kita kata sebahagian besar kaedah yang beliau bahaskan kat sini, masih lagi apa sebenarnya uh, berkait rapat dengan apa dengan, dengan uh, asas bagaimana uh, beliau masih lagi terkesan dengan sebahagian ilmu kalam punya kaedah uh, itu sebab, dah sekali kita bincang sampai 106 eh, hari ni kita sambung 107 maksud 107 uh, faslun, fasal faslun, fasal dikatakan hal tu jaduf hal hal tu jaduf faedah idat, fa'idatun fil kafi anis su'ali wal jawabi mashiyun hadi al ikhtilafat fil bilad jika adakah wujud fa'idah dalam menahan daripada pertanyaan dan jawapan uh, pertanyaan uh, tajuk tajuk yang uh, berkaitan, berkaitan dengan apa sifat fa'sir Allah asma' dan sifat Allah yang bagi sebagian orang dikatakan mutasyabihat menyerupai makhluk dan sebagainya Ok, kenapa kita suruh berhenti dia bertanya dan kita perlu menjawab dan elakkan dia menjawab okay. Sedangkan tersebarnya percanggahan-percanggahan ini di, segeri, di seluruh negeri Seluruh negeri uh, membincang Tapi sebenarnya kita terangkan dahulu uh, perbincangan ini menjadi panjang lebar menjadi, uh, menjadi, uh, menjadi apa menjadi bertambah bila mana Islam campur dengan parasafah uh, Adapun ketika mana para sahabat Nabi SAW mereka tak pernah persoalkan benda ni Tapi dalam tajuk ni insya Allah kita akan lihat Bagaimana Abu Hamid Al-Ghazali Rahimahullah Al-Ghazali Beliau apa, apa, menggunakan kaedah salaf Dalam masalah menghentikan uh, apa, Percubaan orang untuk memperdalamkan perbahasan Berkenaan dengan tajuk uh, asma dan sifat Okey baik Dia kata sini adakah ada, ada, ada faedah Dalam menahan daripada soalan dan jawapan Sedangkan berserta dengan tersebarnya Percanggahan-percanggahan di seluruh negeri okay. Dia kata apa La'allaka ta'qul Barangkali engkau akan berkata Al-kaffu anis su'ali Menahan Menyekat daripada soal. Wal-imsa Dan juga menghentikan atau menahan Anil jawab daripada menjawab Min aina yurni Dari manakah ini akan memberikan penyelamatan Dimanakah ini mencukupkan Menjadikan kita kata mem memadai Macam mana boleh jadi memadai Waqad sya'afil biladi Hadihil ikhtilafat Sehingga telah tersebar di seluruh negeri pencanggahan-pencanggahan ini. Wa zaharat dan telah muncul ketaksuban-ketaksuban. Ke Yang pihak ini taksub dengan pemikiran dia, satu lagi dengan pemikiran masing-masing. Fa kayfa sabilul jawab a idza su'ila masaili. Jadi apakah jalan jawapan apabila ditanya mengenai persoalan-persoalan ini? Kata Imam Ghazali menjawab, "Qulna kita kata Aljawabu makaulahu Malikun, fi mas'alati alat istiwa. Jawapan dia adalah apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas dalam persoalan istiwa. Bila ada seorang lelaki jumpa Imam Malik dan tanya istiwa tu macam mana? Apa istiwa tu? Abil kita terahman anshis tawa apa yang diautalai nak dengan dengan dengan kata-kata tadi. Jadi uh, Imam Malik jawab itu kualat. Tatkala Imam Malik berkata, yam. Okay, Al-istiwa'u maklum Istiwa'nya Allah Ta'ala tu di atas arahnya adalah maklum Engkau tahu, aku tahu maksud dia, semua orang tahu Maksud, pengertian tu tak pernah tak di, uh, di, uh, tidak difahami ha, Pasal di kalangan ada orang dia boleh dikata tafwid Kepada serah dia kepada Allah Ta'ala uh, dia, dia lafaz dan makna Dua-dua sekali Selain yang kita, tidak pernah apa-apa uh, Pemakna apa, apa, dan juga cara ha, kita, kita tidak pernah uh, tafwidkan masalah makna Makna kita faham dan kita ada dah equip dengan takdis Allah Ta'ala apa yang terbayang dari kepala kita Allah Ta'ala uh, mahasuci daripada dia sebab Allah Ta'ala tak, tak ada contoh umpama untuk dimisalkan itu sudut asal pertama kita pegang daripada setengah-setengah orang bila apa, bila apa, bila dengar kalimahkan itu dia dia start bayangkan mat musya dan sebagainya sebab tu benda ni bukan masalah timbul kerana al lafaz Nabi tak betul tapi kerana orang-orang, uh, sebahagian orang Islam telah ter kena dengan fitnah ilmu kalam. Jadi dia bahaskan nas-nas berdasarkan pada ilmu kalam mengcara. Ah ha, lepas tu yang menjadikan dia pening kepala. Makin makin runcing, makin rumit untuk dia memahami dalil. Baik. So Imam Malik jawab pada lelaki yang bertanya tu, Ali kata al-istiwa' maklum. Istiwa' tu engkau tahu, aku tahu semua orang tahu. Kalimah tu tak ada siapa tak tahu. Yang dikatakan majhul adalah wal kaifiatun majhulatun. Tapi cara Allah Taala bersemayam majhul majhulah tidak diketahui caranya kaifiah tak tahu sebab so, tak ada contoh untuk dibandingkan wal iman bihi wajib beriman dengannya adalah wajib datang firman kan kata dia Beristiwak istiwaolah janganlah jangan lari kan anhu bidah dan bertanya mengenai adalah bidah seperti mamalik halaulaki tu dia kata aku tak nampak kau seorang orang apa la kau bidah pergi yang datang kelas ada yang datang tempat kuliah jadi so, basically kalau kita nak faham situ Hari ini asasnya Imam Ghazali cuba, nak kita nak, nak fahamkan betul eh? Pasal dia kata istiwa tu maklum Maklum maksud dia, engkau tahu aku tahu semua orang tahu Tak ada siapa tak tahu maksud dia Tapi dengan Allah Ta'ala Dengan Allah Ta'ala uh, Dia punya cara tu ma majhul Tak ada comparison Iman wajib, Allah Ta'ala beritahu ada-ada lah Dan soal mengenai ini adalah bidah Kalau perlu penjelasan, Allah Ta'ala akan berikan penjelasan Kalau tak ada penjelasan, maka itu adalah ujian bagi kita untuk berhenti pada batasan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia kata fa yadhkuru ha? maka orang tu sebut jawapan Imam Malik ni. Fi kullil fi kulli mas'alatin. Pada setiap persoalan yus'alu anha, yang dia tanya mengenainya Al awam oleh orang awam. Lian hasimah sabilal fitnati, supaya dia putuskan, dia hentikan jalan fitnah, jalan apa ya? tidak hai mengosakkan orang. Wayaktahmul awama wa ratatal khatar dan dia tak masukkan orang awam ke dalam laluan atau jalan bahaya. So once dia start explain lebih daripada itu, dia akan makin jauh, makin, makin jauh. Sebab so, pada asal lebih daripada apa yang Quran sebut tak ada. Yang kita ada adalah nas Al-Quran dan hadis Nabi saja. So over daripada itu, kita tak kita tahu yang terima. Kita nak, nak, nak apa, apa pelbagaikan Quot-quot barangkali tak boleh. Okay. Baik. Fa'in kila. Jika dikatakan lagi. Kalau orang tanya dia. Kita kata jawab Encik Malik. Tapi ada orang tanya lagi. Fa'in kila. Fa'in kuala. Fa'in kuala. Fa'in kila. Fa'in kuala. Fa'in kuala. Fa'in kuala. Fa'in kuala. Dan jika dikatakan. Maka apakah yang engkau nak katakan. Kalau orang tanya kepada kita. Dia kata. Engkau nak kata apa. Ma'a kaulukum fil istiwa. ya? Apakah kata-kata. Kalian. pada wal atas. Wal-yad tangan Wal-isbi' jari Usbu' wal-usbu' jari eh? Fabi ma'adhan ujib dengan apa kita patut jawab Kulna Imam Ghazali kata Kulna kita kata Sabilul jawabi Jalan jawapan Ayuqala Bodhi katakan Al-haqku fihi maqalahu Rasulullah SAW Waqalahu wa Allah Waqalahu Allah Ta'ala Kebenaran Naklah kita jawab Kebenaran eh? Kebenaran apa padanya Adalah apa yang dikatakan Ia oleh Rasulullah SAW Dan dikatakan Ia oleh Allah Ta'ala Ini ha, Salaf punya Kaedah Nabi cakap betul-betul Nabi lebih tahu Bila kita masuk pada ilmu kalam sebagainya Yang yang berikut falsafah Bila datang benda yang tak masuk akal pada dia Dia akan cuba lari ha, Dia cerita tak faham lah Lari ha, Dia cuba cari lari Silakan kita Dan pada Bila Rasulullah SAW Sabdakan apa saja Kita Tahu bahawa Apa yang kita tak faham tadi, kita tanya. Bukannya kita biarkan. Bukan kita jadi macam tak kisah. Ha, tak, tak ada ikatan, tak boleh. Okay? Kena ada. Jadi yang benarnya adalah apa dikatakan, disabdakan oleh Rasul dan apa ifin berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya. Okay. Wa qat sadaka. Hadithu qala. Orang tu telah benar. Tak kala dia berkata, Ar-Rahman al-Arshistawa. Tuhan yang penyayang di atas arah bersemayam. Wa ya'lamu qat'an. Dan dia tahu dengan pasti annahuma arad aljulus alistiqrar alladhi huwa sifat alajsam okay. dia tak kena ki uh, ia dengan yang disebut tu uh, duduk dan tetap yang ia merupakan sifat jisim ha, ini dah over lah ha, so kita kita kita start dia masuk masa jisim tak jisim ni uh, majoriti tu adalah berkenaan dengan tajuk uh, apa yang mu'tazilah percaya sebenarnya bukan apa yang umat Islam uh, imani sebenarnya ha, sebab bila start dia sebut tadi kita nafii semualah dan sekali patah balik Senang kita kata tadi Apa Nabi Sabda Apa Allah Firman Itulah yang betul Tapi kat sini kita dah start lari balik Alasan sebab Tak logik Tak masuk akal ha, Ni tak boleh eh Pasal kita berbalik oleh asal Agama akan pakai akal Bila datang wahyu dan nas yang sahih Kita terima Bukan kita lawan Okey okay, jadi Jadi dia kata okay, uh, Wala Yadri Dia kata uh, Dia baru tidak dikendaki uh, Dia tidak mengkendaki Duduk dan tetap yang ia sifat jisim. Wala yadri dan patut dikatakan seorang yang yang apa yang, yang apa mukmin ni dia patut kata dia tak tahu apa yang tak hendak dikenyanya. Dan wala yukallafu wala yukallaf ma'rifatu ma'rifatuhu. Dia tak ditanggungkan pengetahuannya. Tidak ditanggung untuk dia mengenal, mengetahui. Tak ada. Dan, benda sebut tak patut pun dibincangkan balik pada asal. Tapi kalau orang tanya juga kita kata apa Allah Taala firmankan apa neri sabda kan, itulah yang benar Haa, stop situ, habis Haa, maksudnya kita, kita kata lain Kita memperdalamkan perbahasan kat situ untuk tahu Apa realiti yang pada Allah Ta'ala yang kita tak ada Apa benda yang, ha, kita stop nanti habis Haa, nah, ini punca sebenar Kononnya nak takdis sangat, sampai lain sekali nafikan Allah Ta'ala Sebut tentang dirinya sendiri Haa, itu tak boleh, baik Wa qat right? sadaka haithu qala Dan kononnya dia telah benar, orang tu telah benar Di mana dia berkata Wahwalkuhirufawkuq ibadi dan dia lah berkuasa kat dari atas hamba-hambanya. Walfaqiyatul makan muhal dan kedudukan atas apa, apa dan tempat atas mana kedudukan atas adalah mustahil. Duduk atasnya, Dan kedudukan adalah mustahil. Ini berdasar kepada kepada apa? kepada ilmu falsafah? Ini tak, tak ada kita tak, tak bincang tajuk tu Once kita cakapnya, once dia cakap salah. Lah. Benda tu sebab kalau dikata benda tu dah dah jadi kerumitan pada zaman para sahabat dan kita boleh berumit-umit as itu ha, kita rumit, kalau juga tapi kalau tak rumit pada masa orang, noi tak perpanjangkan atau perdebatkan tempat tersebut. Eh, kenapa? Orang sebut? untuk apa? Tambah iman. Tak? Oh nak buat apa? Nah ha, dan ayat yang lebih kau ni, faidnu kana qabl al makan. Jadi kalau dia Allah Taala ada sebelum adanya kedudukan ada tempat wahwal an 'alama alayhi kan dan dia sekarang di atas apa yang dia pada dahulu dia dahulu berada padanya setiap orang tak sebut kulayumin setiap hari setiap hari orang dalam urusan memakbulkan doa mendengar rayuan hambanya kemudian okay, jatuhkan hukum itu pada daripada asal sebenarnya yalah, lafaz yang bawah ni sebenarnya lafaz gengeng geng apa seairah yang terpengaruh dengan falsafah. Bukan daripada hadis Nabi Rasul. Nanti kejap lagi bawah nanti kita tengok dilarikan balik kepada balik eh punya. Dia dia sikit macam pau aduk. Imam Ghazali rahimahullah dia sikit macam kat hujung ni. Dia dia bahagian tu macam salam dah tapi lepas tu dia patah balik. Okey, dia kata wa idalam yurid. Hadza fa ma Kalau ini tak dikehendaki oleh Taala, maka apa dia nak sebenarnya? Dia kata dia kata falsana nak nak arifu kita tak tahu pun kita tidak mengetahui apa dia nak walaisa alaina wa alayka ayuhasailu ma'rifat wa ma 'arifatuhu tidak ada ke atas engkau tidak wajib ke atas engkau eh ke atas kami tidak juga ke atas engkau wahai orang yang bertanya untuk mengetahuinya kau disuruh tahu ada nah, lain dia tak tahu-tahu ngobrol segala kenapa nak sibukkan diri dengan benda kita tak ditanya kenapa nak perdalamkan soalan Tajuk dia Fakadalika nakul Demikian yang kita berkata La'i juzul isbatul yadi wal Wal'usbu' mutlaqa Tidak harus Tidak patut uh, Diisbatkan tangan dan juga jari Secara mutlak. Okey Tapi kita kata Bal yajuzun nutku bima An nutku bima Natakabihi Rasul Rasulullah SAW Bahkan sebenarnya harus Untuk kita menuturkan Seperti dituturkan oleh Rasulullah SAW Ala wajhil ladhi natakabihi dia ada bentuk yang sebiji macam Nabi, lafazkan Mana kalau kita kata tangan, tangan lah Tak salah lah pun Cepat nanti ada kes dia, Mawazali dia akan lari kan dia, dia pergi, pergi kepada terjemah tak boleh, tafsir tak boleh Tapi takwil boleh pula Boleh geng-geng ni kan Takwil boleh pula, tu kelakar ke, takwil tak apa ha, Kekal tak boleh Alasan apa makhluk, kita takwil Kita jadi pandai dari Nabi ke Kita pandai dari Nabi SAW dalam memilih perkataan yang patutnya Apa yang tidak Ha, ini masalah dia. Sebab bila orang tersebut, dia dah masuk dalam muka falsafah. Dia, benda yang kadang-kadang dia tegur orang, sebenarnya dia buat juga. Dia buat. Nanti disebutkan. sebutkan. Dia kata apa? Min ghairi ziyaratin wala nuksanin. Dengan tanpa penambahan. Tanpa pengurangan. Kita setuju. Wajam in watafriqin. Himpunan dan juga pemisahan. Ha, ini masalah. Sebab so, bila kita belajar dalam nak memahami dalil, kita kena gabungkan dalil. Bukan kita asingkan Bukan asing bila kita suka. Maksudnya kumpulan ni dia, dia asing mana pilih-pilih mana dia nak. Yang dia tak nak kita tepikan dalil Lepas kemudian bila yang ni pula sekarang ni Yang Ibang Wazali berkata kalau kumpul pun tak boleh. Lepasuk kumpul tu nanti akan menyebabkan Tidak ada option untuk maksud yang lain. Kita kata betul lah Itulah tujuan kita. Kumpul dalil Tanpa kita kumpulkan dalil setempat untuk satu-satu tujuh daripada agama takkan kita tahu keseluruhan maksud dia. Kita boleh silap dan salah. Tu pelik juga lah jadi tapi aku boleh ini ini kita pasal dia dia pasal dia dalam transisi kan? Transition daripada apa uh, tinggalkan falsafah masuk pada sunnah. Ah memang Imam Ghazali dia Imam Ghazali rahimahullah dia kadang-kadang masuk juga. macam tu betul tadi kan. Jadi kata tak boleh nak isbat tapi sebut macam nabi tapi kampur penuturan. Eh tak apa penambahan betul setuju. Tanpa pengurangan Betul, setuju Wajam in Kita tak setuju lah so, Kita nak faham hadis ini Kalau ada hadis yang lain Perjelaskan, kita bawa lah Kenapa kita tinggalkan Kenapa nak tinggalkan Pisah tu kan tak nak dalil tu Apa orang tahu Watakwilin <Sessizuk> <Sessizuk> Tanpa pentakwilan Watafsirin <Sessizuk> Tanpa tafsiran <Sessizuk> kama sabak Macam mana telah lalu Itu kan apa, tugasan kan, wazifah Yang dikata semua orang yang Yang bila dengar ada tu Dia kena buat macam tu kan Mena tanpa apa penambahan dan pengurangan Tanpa gabung, tanpa pisah Tanpa takwilan, tanpa tafsiran ha, Tapi dari itu dia cakap tapi, tapi bila kita tengok baca balik Bila dia sebut tentang apa, benda, benda, apa tajuk yang yang datang Yang tak kena dia akan lafaz dengan bahasa lain Bahasa Melayu Bahasa lah, bahasa, bahasa pertukaran lah Apa bahasa lain yang dia boleh terjemahkan Kalau kita bahasa Melayu lah kan? Kita tukar daripada istawa jadi istawa istawa jadi istaula itu tak, tak wailan lah tu Tangan jadi kuasa, itu tak wailan lah tu Kenapa tak sebut macam Nabi sebut? Stop at that Tak faham? Berhenti di situ Macam Nabi sebut tapi kita stop Bila orang tanya, kena, eh apa benda maksud dia? Wallahualam, Nabi sebut macam tu, kita sebut macam tu ha, Kita tuturkan macam Nabi tuturkan Kita baca macam Nabi baca, tidak kita uh, kita Macam Nabi sebut, lafaz-lafaz tadi -lafaz kita sebut juga Macam tu juga ha, Tanpa kita kurang, tanpa kita tambah Tanpa tambah, tanpa kurang ya. Okay. Baik. Khamar telah lalu ke. Okay. Fanakun maka kita kata sedekah dia telah benar. Telah benar haithu qala ketika baginda bersabda khamaratin ta'adam biadihi. Allah menguli tanah Adam jadi dengan tangannya. Ya mana kalau kita tak nak, nak nafih pula. Jangan bayang pula kan kita tak boleh bayang pasal orang tak ada contoh. Tapi kita faham tanah uli kita faham so Adam punya tanah jadi, jadi Adam diuli kan ha, so jadi dia dia kata qamara uh, bi tin ta adam biadihi dia iaitu ta Allah menguli tanah jadi Adam tanah yang akan jadi Adam darinya apa dengan tangannya sebab itu begitu gabungkan dalil tak boleh kita lari wa ith dan di mana apa apa pagi ni bersabda qalbul mu'mini baina isbi aini sbai ni min asabir min asabirur rahman kalbu orang yang beriman ataupun kalbu semua makhluk seperti kalbu yang satu di antara jari-jari dua jari uh, yang mahar ar ar-rahman ar dia apa dia dia membolak-balikkan uh, macam mana yang dia kena akui dia boleh balik-balikkan hari suka ni biasa tak suka semua itu adalah apa yang Allah Taala jadikan faham eh jadi tapi kalimah tu masalah sebut jari ada sebut ada sebut lah Payuh minubidali ka, lalu dia beriman dengan itu, walayazidu, walayangkus. Dia tidak menambah, tidak mengurangkan. Wayan kulukama ruia dan dia nukirkan macam mana diriwayakan oleh Nabi S.A.W. Eh, ada per Nabi S.A.W. diriwayatkan oleh para ulama, ada per Nabi S.A.W. Wayak bina fil adwi almurakkabi min allahmi walasabi wadami wasair alajsam dan dia memutuskan dia memutuskan dengan penafian. Dia putuskan dengan penafian anggota yang tersusun, yang terbentuk daripada daging, uh, urat saraf kan, saraf, darah uh, dan semua anggota tubuh lah. Dia, dia, apa dia dia, dia, dia dia patut apa uh, ketika dia kata tu macam macamnya kata, tapi dia tahu bahawa tidak seperti makhluk. Itu je. Itu itu dah salah salah punya pegangnya lah. Yang kalau anda kata yang ikut apa pertakwilan Ash'a'irrah sebagainya ataupun Macam Muqtazilah, dia akan lari kepada tajuk dia kata apa Dia kata benda ni terkena takwil Kalau cakap macam ni nanti orang akan tertipu ataupun tersilap Dia cakap macam tu, itu basic yang masalah kat sini sebenarnya Kita tahu al ada zat, ya Ada cuma macam mana tak tahu, tu je Menafi tak boleh sebab tak ada siapa lebih benar kata-kata banding Allah Mana ada siapa kata-kata lebih benar banding kata-kata Allah Kan, satu Nabi sebut فَإِنْ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ Sesungguhnya, paling benar kata-kata adalah, cerita adalah uh, Adalah kitab Allah, kitab Allah. Dia, dia takkan kita nak kata yang lain lagi So jadi kita tak boleh kata macam saya silap pilih nama ke, saya sebut ke tak boleh, kena cakap bahawa ia adalah benar. Itu tanda sebenar kita a uh, faham uh, dengan betul bahawa uh, atas kita tak ada mengatasi ilmu nabi, ilmu uh, nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sebutkan takkan kita apa uh, di dipisungkan mesti uh, ada sebab. Okay. Baik. Sesungguhnya munafaqatu hawla al-Qurani bi annahu qadimun aw makhlukun Sekitar Al-Quran Dengan bahawa dia adalah Qadim Atau makhluk Qadim ni yeah, Maksudnya tak ada awal Qadim tak ada awal Kan dia ada yang sebab 20 tu kan Qadim uh, Tapi sebenarnya Qadim ni tak pernah ada digunakan Dalam Quran dan sunnah Untuk mengatakan Allah tu Qadim Ataupun kata-katanya Qadim, atau Qadim tak, tak. tak pernah guna tidak pernah digunakan kalimah qadim. Namun begitu benda ni masyhur sangat dalam orang yang belajar sifah 20. Dikatakan bahawa qadim kidam kidam. Ah ha, itu adalah uh, adalah benar. Itu problem kat pada asas itu. Sebab tajuk asal kan uh, quran ni qadim ni tajuk qadim tu pun tak ada tak pernah wujud. Allah tak pernah kata ana qadim tak ada. Yang kita ada al awal al-Akhir kan. Allah Taala yang awal, Allah yang akhir. Itu ada jadi, tak ada yang awak apa-apa, tadi sebelum siapa sebelum, sebelum Allah Ta'ala Dan tak ada siapa selepas Allah Ta'ala Faham eh? Jadi kena faham tu-tu-tu Jadi dikata Wa'idhaqilah al-Quran am ammakhlukun Dan jika dikata di, di kepada kita Quran ni qadim ke makhluk? Ini, soalan ni sebenarnya tak wujud Soalan ni tak, tak betul Dari awal Qulna Kita kata-kata mu'azali Huwa ghairu makhlukin Dia bukan makhluk likaulih sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Di hadis ni Imam Bahaki berkata dan kita asma dan sifat dia katakan dia kata di kepada kita daripada Abu Darda hadis ni di daripada Abu Darda marfu'ah kepada Nabi SAW alaihi wasallam Al-Quran kalamullah ghairu makhluq. Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Dan diwaatkan itu juga daripada Muaz bin Jabal daripada Abdullah bin Mas'ud Jabir bin Abdullah radiallah anhum. Syar marfu'ah aku nabi Muhammad sallam namun walayasihu syai'un min dalika. namun tidak sah tidak sah eh? sesuatu pun daripada itu okey tu masalah apa masalah asal okey ada uh, kata apa asal ni duhu muslimatun uh, dia punya sangat sangat semua gelap lain bagi ihtajja bi syai'in minha tak harus kita berhujah dengan sesuatu pun daripadanya wala anal, an an wala eh? kita tak hujah tak boleh gunakan juga sebagai uh, apa penyokong untuk hujah yang kita ada. Tak boleh. Intah tamat kata-kata Imam Bayi Hakim. Dia kata wasarul bayi min adil latil marfu'ati Telah membawakan Imam Bayi Hakim daripada dalil marfu' Li makna kawni Quran kalamullahu air makhluk Bagi pengertian keadaan Quran itu kalam Allah bukan makhluk Dia kata maafihi kifayah apa yang disebut Imam Bayi dah cukup dah dia kata wasaq anis sahabati lendidiklah bawa kepada para sahabat wa dan para tabiin wa a'immatul muslimin ima-imam mu'islam ma fihi mukniun apa yang dalamnya ada pemuasan hati yang memuaskan hati wala hada madrasatul a'immat la ikhtalifu fi zalika dan di atas inilah berlalunya bahagian awal kumpulan awal para imam-imam para imam ikutan manusia mereka tak bercanggahan padanya pada itu pun tak ada seorang pun bercanggahan kemakaalah sakhabi berkata macam ni dikatakan oleh Imam As-Saqawi As-Saqawi eh, dalam kitab Maqasidul Hasanah dikumpulkan uh, hadis hadis ataupun kata-kata yang masyhurkan para apa kata mulut orang tapi mungkin bukan uh, bukan hadis tapi kat sini dia dia dia, dia apa uh, dia disebutkan eh dia tadi kata, kata apa apa uh, ini dikatakan macam dikatakan oleh apa As-Saqawi tak ada okay. inilah keadaan mana dipegang oleh salafus soleh kan, okay. dipegang oleh oleh oleh apa oleh sahabat tabi'in tabi'in tabi' imam-imam tabi tabi umat Islam tak bercanggah seorang pun macam dikatakan Imam Saqawi dan kitab Mukasidul Hasanah muka surat 487 dan berkata al-bukhari berkata yang berkata Imam Bukhari dan kitab Khalq Af'al ibad berkata al Bukhari dan kitab Khalq Af'al ibad pembuatan ciptaannya Allah Taala perbuatan sekalian hamba ah mukasid 60 Tawa taratil akhbaru Anil Nabi SAW Telah mutawatir Khabar-khabar Daripada Nabi SAW Annal Qur'ana kalamullah Al-Quran adalah kalam Allah Wa amrahu qabla khalkihi Dan urusannya sebelum penciptaannya Wabihi nataqa al-kitabu Dengan itulah bertutur ni kitab Kitab pun tunjuk macam tu juga Hadis dah um, uh, dah, dah, dah, dah, dah, dah terkenal Lepas eh, juga Kitab pun cerita macam tu kul tu kata kata bahawa ni jap. Hmm. Okey. Jadi pengertian maksud ni Quran makhluk ni ad Quran adalah bukan makhluk ni ia adalah sebenarnya dipegang oleh ulama-ulama Islam sejak dahulu lagi. Ha ini ini tak ada siapa yang bercanggah. Bukan makhluk. Yang kata makhluk ni Mu'tazilah dan siapa terikut dengan falsafah. Itu situ je, eh. itu yang, yang berlaku. Baik. tapi hadis ni hadis ni tak sahih. Ya? Okay fa'in kila, maka jika dikatakan pula. Fal hurufu qadimatan amlak. Huruf yang disebut, huruf ke lah, macam ba' ta' tu qadim ke tidak? Kul nafil jawi kita akan cakap kita katakan dalam jawapan hadhil mas'alatu lam yuzkar lam yadhkurha as-sahabatu. Soalan ni persoalan ni tidak disebut ia oleh para sahabat Walam yahudu fiha Dan mereka tak pernah menyelam ke dalamnya Falkhawdu fiha bid'atun, Maka menyelam ke dalam persoalan ini adalah bid'ah. Falah atas alu anham Maka jangan tanya mengenai perkara ini Benda-benda para sahabat tak tanya, awak tanya apa-apa mencapai tahap tertinggi iman Tanpa ada persoalan-persoalan tersebut Kenapa awak nak tanya pula? fa im bulia al insan bihim jika diuji seorang insan tu dengan orang-orang ni orang macam ni okey fi balad fi yang yang pada satu buah negeri yang ghalabat al hashwiyah tu uh, فيها telah menguasai golongan yang uh, apa yang menyamai kekuatan dengan makhluk dalamnya yang memang kata Allah tak nak macam rupa kita sebagainya ini dia kata kalau sekiannya apa dia cakap yang tu waqaf wa wa, wa wa kafaru wa kaffaru man lam yaqul wa la yaqul bi kidam huruf dan mereka mengkafirkan siapa yang tak berkata tentang yang tak mengatakan kidamnya huruf. Di soalan tambah tak ada benda sebenarnya. Balik pada asal bukan makhluk. Patut dia, dia kata kalau bukan makhluk kidam ke tidak. Waktu huruf ni macam mana? Suara tu apa pula? Dia tajuk asal kita punya ajaran Quran kalamullah. Quran kalamullah habis itu Ha, bukan perlukan kepada perbahasan, panjang lebar Tapi kalau yang kita baca ni apa? Ni kalam Allah juga ke? Saya yang baca? Astag ha, masalah Tak para sahabat kan? Dia kata apa? Dia kata uh, Hadil masalah tu Lam yadkurha as-sahabatu Kerana apa, apa? Persoalan ini tak pernah disebut di, di, dia oleh para sahabat Walam yahudhu fiyah Dan mereka tak menyelam ke dalamnya Tak masuk dalam ni Farkhaw du fiyah bid'atun. Menyelam ke dalam persoalan ini adalah bid'ah Fala atas alu anha Baka kamu, kajang kamu tanya mengenai-nya Fa'imbulial insanu bihim fil baldatin Walabatashwiatu fiha Jika diuji seorang manusia Dengan orang macam ni Di sebuah negeri Yang menguasai golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk Dalamnya Wa kafaru man la yakul bi kidamil huruf Dan mereka mengkafirkan Siapa yang tak berpendapat dengan Kidamnya huruf Fayaqulul mutaru ila jawab Maka dia akan berkata dalam yang Orang yang terdesak kepada jawapan Ini cuba diajar Kalau orang tu nak jawab juga Jawab Dia kata jawab ni In an, an anita uh, Bil hurufi uh, Nafsul Quran Fal-Quran Qadim Dia jika engkau Maksudkan dengan huruf tu Quran tu sendiri Maka Quran Quran tu Qadim Wa in aratabihi khairul Quran ni Jika engkau nakkan uh, Dengannya selain Quran Wasifatillah apa dan juga selain sifat Allah nafasi wallah wasifatuhu muhdas apa dia kata maka apa-apa selain Allah taala dan juga apa dan juga apa, apa, apa dan, dan juga apa okey ay kata dia kata uh, uh, al-Quran kata uh, dia kata jika engkau nak macam cakap pada orang tanya tu Dengannya dengan kata-kata engkau ni selain Quran dan selain sifat Allah Allah taala Maka apa-apa yang selain Allah dan sifatnya muhdas Wala yazidu alih Jangan tambah, jangan lebihkan lagi Perbincangan stop situ je tafhim al awami hakikatan hakikat hadil mas'alati asirun jidda Kerana dikata kerana memahamkan orang awam Tentang hakikat, perkara ini adalah amat payah, amat sukar nah, Sedangkan balik pada asal, kaedah Imam Malik tu mudah dia pernah banyak kali kita berikan analogi tentang sayap malaikat kan Sebut sayap malaikat kita uh, dengar je nama uh, Kata malaikat ada sayap Kita tu dah ada gambar Dan sayap burung sayap sekian. Tapi macam mana kalau kita perhatikan balik Dan kita perhatikan balik uh, Malaikat ada sayap Kita faham sayap Kita faham sayap Tapi tak tahu macam mana rupa sayap malaikat Boleh sebut dua sayap kita nampak Tiga empat kita nampak Jadi Nabi kata Jibril ada enam ratus sayap nah, Tak nampak gambar dah Kita faham enam ratus Kita faham sayap Kita paham enam ratus sayap pada satu badan apa pada apa sayap pada satu badan Pada satu badan Kita pejam celik Pejam celik tak nampak Tetap tidak nampak Itu itu asas mana kita, kita faham Kita tahu kalimah tak tahu cara Kan Jadi kata kat sini Bila-bila Kalau orang tu katunnya tu Dan kata Kerana memahamkan orang awal ni Sangat payah Ha, cuba cari benda yang macam tu Jadi ha, dia akan lari ya, Itu penting ya, eh ha, Memahami sikit Tapi macam kita kat sini ha, Ini cara betul yang Patut kita Aplikasi kepada orang awam Jangan buka sikit ruang pun untuk uh, Alif al-safah al-mukalam datang balik yeah. Maka jika dikatakan Huruf ni Lama ke tidak Dia kodim ke kidam ke tidak <hulna filjawab> Dia kata Dia uh, kata Gerieta. Ah njiap. Fa in qalu jika mereka berkata bawa uh, pengen bawah. Buku surat 109G. Okay. Pengen pengen bawah, dua pengen bawah. Fa in qalu jika mereka berkata. Fa qad qala Rasulullah. Sungguh telah bersabda Rasulullah. Man qara'a harfam minal Qurani falahu kadza. Masya-Allah membaca satu huruf daripada Al-Quran maka untuknya sedemikian. Fa asbatal hurufah lil Qurani. Maka Nabi telah isbatkan, telah tetapkan huruf untuk Al-Quran Nabi kata huruf Tata orang kata tak ada huruf tak ada suara Maka kata itu tu yang kalam awak tu, kalam Allah tak ada huruf tak ada suara pula kan? Kata kalam Allah kata Allah lah yang awak bincang Ada huruf tak ada suara, buat apa? Macam apa? Apa dihasil hasil sebaliknya? Apa hasil sebaliknya? Ha, ini masalah dia Tak ada hasil pun Okey Maka Nabi telah isbatkan huruf untuk al-Quran. Wa sifat al-Qurana bi annahu ghayru makhluqin. Dan Nabi memang gambarkan, bayangkan apa sebutkan al-Quran ini bukan makhluk. Fayulzam minhu an al-harfa qadim, al-aqadim. Maka dimestikan daripada pengertian itu bahawa huruf itu adalah qadim. Ni tambahanlah. Okey, Ini memang gausah jawab begitu. Qulna kita akan kata, kita katakan pada orang yang cakap macam tu La nazidu ala ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan lebihkan ke atas apa dikatakan ia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wahwa iaitu kata sahabat baginda al-quranu ghairu Bahawa quran bukan makhluk bila buat hadis tu ke atas sini eh kita nabi cakap itu stop situ lah situlah fahadihi mas'alatu Ini satu persoalan wa anna fil quran hurufah quran ada huruf ini satu persoalan lagi dan ama okay, Itu dua soalan soalan yang, yang pertama tu kedua tu iya. jadi kata memang pertama sekali masalah pertama apa uh, bila, bila perbincangan itu ada timbul masalah pertama ada quran ni bukan makhluk tu Nabi dah isytiharkan kemudian bahawa Al Quran ni ada huruf kau ada huruf ke okay, okay, tak ada huruf dia kalam Allah ada huruf ada suara suaralah pasal tak ada pula dan dan ini satu itu persoalan tapi Wa amma anna al-hurufa qadimatun adapun kalau nak kata huruf tidaklah kidam qadim eh fahadihi mas'atun salisatun tapi tapi ini ada persoalan ketiga dia kata uh, walam tarid walam tadi tak pernah datang persoalan ketiga tak pernah datang fal anaqulu bihi maka kita akan berkata-kata dengannya wala nazidu ala ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi dan kita akan lebihkan tambahkan ke atas apa dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Ha, itu base kita apa dia cakap Nabi kata yang tu? Cantulah. Apa itu kalau dua tiga soalan yang berikutnya mengabut. yang mengarut. itu buat dia jaga, jaga sikit. Fa'in ha uh, Fa in jika orang tu mendakwa kan? dia dia apa dia dia apa dia menyangka annahu yulzamu minal mas'altain as-sabiqatain hadhil mas'alati thalithati. Dikatakan dimestikanlah dimestikan Daripada dua persoalan. Persoalan Quran tu bukan makhluk. Quran ada huruf. So, huruf tu. Ha, dia, dia start dari ni. Dimestikan, dia kata. Daripada uh, apa dua persoalan yang telah lalu. Persoalan ketiga ini. Kan? Persoalan ketiga yang maksudnya itu. Quran tu, apa huruf tu Qadim ke tidak. Ha, ini benda tak pernah tadi tanya pun. Fara sahabat tak pernah tanya Nabi Muhammad SAW. Okay. Baik. Dia kata, Kulna, kata Imam Ghazali, kita jawab. Kalau orang cakap macam tu kita jawab dia kata hadza kiasun wa tafri'an dan ini ini yang awak buat ni adalah pengkiasan dan juga pencabangan. Mana satu word yang Nabi sabda kan awak cabangkan. Awak apa kiaskan, cuba ukur dengannya benda lain. Nah, ini masalah. Ini masalah pasal kita dah buat benda yang dilarang, boleh merujuk pada sudut masalah apa dalil ataupun bila seorang tu dia dia dia apa dia apa dia dia, dia dan tajuk utama masalah akidah iman kan dia tak boleh nak, nak gunakan logik akal semata-mata Dan kita kata dan kita telah waqad bayyana an la sabila ila al qiyas wal tafri' jadi dia kata, dan kita dah cakap dah kita telah jelaskan bahawa tiada laluan kepada pengkiasan dan juga pencabangan bal yahibul iktisaru maka wajib kita meringkaskan alama warada min di atas apa yang datang dari Nabi yang SAW Dengan tanpa mencabang-cabangkan Pasal dafas Nabi dekat situ Kediba datang kidab Kidab datang mana Tak guna pun, tak digunakan ha, Ni kena jaga-jaga sikit Baik. Okay Wakadza alika Demikian juga Izaqalu Macam tu juga kita patut jawab Apabila mereka berkata Arabiyatul Quran qadimatun. Arabnya Quran ni adalah qadim. Kidam-kidam. Mana tak ada awal. Ha, ayat ni masalah juga. Dianahu <tid> qala al-Qur'anu qadimun. Al-Quran ni adalah qadim. Quran ni adalah qadim. Okay. Okey, dan dia kata, dia kata Quran ni qadim. Jadi bahasa Arab tu qadim atau tidak? Allah Taala tak firman Quran surah Yusuf ayat kedua. "Inna anzalna Qur'anan Arabiyya." Kami tuduhkan ia Quran itu Sebagai bacaan dalam bahasa Arab Bacaan dalam bahasa Arab Fal-Arabi Fal-Arabi Qadim Maka bukankah kalau macam tu kita faham Quran itu Qadim okay. uh, Bahasa Arab tu Quran turun dengan bahasa Arab bahasa, Dan bahasa Arab tu Qadim okay. dia, dia tambah kan Jadi kat sini mahu dia jawab lagi Dia kata apa Fanakul maka kita kata Kita kata Amma al-Qur'anu Arabiyyun fa-haqqun. Adapun Quran itu berbahasa Arab, yes, betul. Fa-haqqun. Idh nataqa, idh nataqabil quran kan ini dituturkan oleh quran Quran yang tuturkan macam tu bagi tahu bahawa Quran itu adalah berbahasa Arab. Wa amma al-Qur'anu qadimun fa Adapun Quran ni qadim, ini ni ayat yang pelik sikit. Ayat yang pelik sikit kan? apa ha, dia kata, pasal, eh pada masalah Qadim ni tak ada pun sebenarnya. Nabi pun tak guna istilah tersebut. Nabi pun tak guna istilah perkenaan. So kalau Nabi tak guna istilah tadi, how can kita guna? Ha, balik pada asal dia kata, bataskan kepada lafaz yang Nabi pakai. Ha, tak, boleh. tak boleh. Sebab nampak gambar. itu. itu. Nah, Bantan. Baiklah dia dia dikata ringkaskan kepada apa lafaz nabi. Soalan, nabi munafas ke? Quran qadim, tak ada. Quran kalamullah, ya. Ah ha, tak pernah, tapi tak ada lafazkan. Dan kenapa kena lafazkan? Kenapa kena lafazkan kalimah yang Nabi tak guna. Ha, sebab bila kita gunakan eh, istilah tambahan tadi itulah merumitkan keadaan. Pada pada asal tadi, tajuk Quran bukan makhluk, itu itu kita faham. Dan kalam Allah bukan makhluk Tapi bila kita bincangkan masalah Kodim tak kodim ni Tang mana datang mana so, Ini bukan benda perbahasan Balik pada asal nanti kan Kolam So apa selain Allah Ta'ala Semua ciptaan Semua ciptaan kan Itu makhluk-makhluk dia Dan dan kadang-kadang kalau Cerita kelakar Yang-gengang apa Ikut ahli falsafah kalam ni kan Dia kata uh, Kalau Allah Ta'ala baru buat Benda berkenaan Tak buat awal Ciptaan tu baru buat, maka dia makhluk eh, Perbuatan tu adalah eh, makhluk Maka tak boleh, Allah Ta'ala tak buat Macam dia katakan, Allah Ta'ala tak berkata-kata Sebab kalau Allah Ta'ala tak bercakap tadi, sekarang bercakap. Alam semesta ni kan, asal tak ada Allah buat Kadang, -kadang orang fikirkan berkenaan dengan Qodim Tak Qodim Nisayir kat situ ada masalah Sebab alam semesta ni perbuatan Allah Ta'ala Daripada tak ada, kepada ada So kita nak kata apa? Alam tak ada syaitu Allah Ta'ala juga Haa apa ni? Pelik betul hmm. kan? Jadi ada, ada kata ada ada pun Quran itu Qadim maka ia benar Idhna taqabihi Rasulullah SAW Kena dituturkan oleh Nabi, Nabi tak nak tutur pun macam tu sebenarnya Tak ada Nabi yang sebut Quran apa? Quran Qadim Tak ada Wa'am Ok itu dua soalan lah dua persoalan Wa'amma A'annal Arabiyyat Al-Qur'ani Ada pun ke Araban Arabnya Al-Quran ini Dia Qadim Fahadhim Mas'alatun salisatun Ini persoalan ketiga Lam yarid fiha Yang tak pernah datang Dalamnya An-lahakadhimatun Bahawa ia Adalah Qadim Tak pernah Arabnya Quran ni Qadim tak pernah datang Fala yulzamul qawlu bihadha Maka tak dimestikan berpendapat Atau berkata-kata Dengan ini Maka dia kata apa? Fa'alahadal wajj Taljamul awamu wal haswiyatu ala tas tasarufi fi. Dia kata di atas bentuk inilah kan apa menyerbunya orang awam ini juga orang-orang yang uh, memfizikalkan Allah Taala uh, apa daripada daripada daripada, daripada apa tasrifan tasarufi fi. Ha, menjadi menjadi terbuka untuk untuk mereka bertindak mentasrif tasrifkan pada padanya pada apa-apa yang antara terang-terangan nama dan sifat dia. Ha, jadi masalah situ wa tazumuhum an al-qiyas wal qawl bil dan bahkan dia dia bawa mereka apa dia dia dia, dia, dia biasakan mereka terhadap kias dan berkata-kata dengan sepatutnya kalau macam ni mesti macam ni dan terus datang ayat-ayat macam tu jadi kan lafaz tu tak ada istilah qadim tak digunakan pun tapi kenapa kita pakai Okay bal na zidu fi at-tadyiki bahkan kita tambahkan lagi dalam menyempitkan perkara ini Wanaku yang kita kata Iza qala al-Quranu kalamullah Qawir makhluk Okey, Bila seorang tu berkata Quran tu kalam Allah Bukan makhluk Fahada lair khasufi Anja qula al-Quranu qadim Maka ini tak membolehkan Untuk seorang tu kata Quran tu qadim pun Sebenarnya Malam biari fihi Selama mana tak datang Dalamnya Lafaz qadim Mana datang <laughs> Ini Mokazali Kata tak ada lafaz datang Tak pernah datang Lafaz aja. Kata kodim-kodim tak pakai Mana ada Dia pasal kita dah tindakkan Macam tadi kita tak ada kelas, sekarang bawah kelas So kita makhluk So bagi mereka juga kadang ahli kalam ni Dia dah macam buat satu keputusan Apa benda orang tak buat Boleh tak boleh buat, buat, tadi tak buat, sekarang buat Kalau tadi tak buat, sekarang buat Ada perubahan, ada peralihan Bila ada perubahan, ada peralihan Maka dia makhluk, maka orang tak boleh buat Ini masalah mak, sangat masalah ini pinche sabinah. Jadi macam dia, katakan. dia kata kan. Kita fahad al yurkhasu fi, la yurkhasu fi ay yakula al-Quran qadim. Dia dia bukan maksud bila kita kata Quran kalamullah tidak makhluk, bukan bermaksud kita boleh kata Quran qadim. Malam يريد, malam يريد Lafazul qadim. Islam mana tak pernah datang tak pernah datang lafaz qadim. Id farqu, id id id farqu nah, baina ghair makhluk al-qadim kerana ada beza di antara bukan makhluk dengan qadim. Ya, ada beza. Untuk kita katakan lafaz qadim tadi kita nak pakai dengan lafaz bukan makhluk tu, itu itu dua dua benda yang berbeza dia kata. If you yuqalu kerana akan dikatakan, boleh dikatakan kalamu fulanin ghairu maklukin. Kata-kata si fulan bukan makhluk. Maksud dia ai ghairu mawdu'in, bukan rekaan, bukan buatan, bukan bukan apa rekaan bu, apa, apa apa bukan uh, rekaan. Eh? rekkaan. Waqad yuqalu dan boleh dikatakan al-makhluk tu bi ma'nan muktalaq. Boleh jadi bukan rekaan, boleh jadi benda apa apa makhluk tu adalah benda yang direka, diada ada kan Itu boleh juga maksud situ. Wa makhluk, makhluk, ya taraku ilahi hadha wa la yataraku ila lafzi qadim. Dikatakan dan dan lafaz bila kita kata bukan makhluk, kan eh? kita akan faham mengenai masalah bukan di ada adakan bukan direka bukan di, dicipta oleh orang tak ada bukan makhluk bukan ciptaan eh. jadi itulah lafaz bila kita kata ghairu makhluk dia kata lafaz ghairu makhluk ni yataraku ilaihi hada akan datang kepadanya pengertian ini sebab so, kita sebut bukan makhluk kita tahu tak ada tak ada, apa dia kita mengasingkan daripada kalam manusia itu je Kan, bukan kalam rekaan Bukan kalam Tapi ia adalah penurunan wahyu di Allah Ta'ala Itu masalah bila tersebut Bukan makhluk tadi Tapi Dia kata ini Dia kata tidak ter, datang mak, Pengertian tadi pada lafaz qadim Wala tutaraku ilah lafaz qadim Dia tak datang pada lafaz qadim Faba'inahumah farqun Maka di antara uh, Makhluk bukan makhluk Dengan qadim ni ada beza Sebenarnya Ha, ini kenapa Imah Raja cakap jadi, untuk sempitkan lagi ruang untuk orang bertanya bukan-bukan ha, Itu sudut betul, bila kita nak bagi orang bertanya bukan, bukan jangan kita buka laluan langsung Bila kita buka laluan, kita kata apa, apa ada sudut kebenaran, habislah nah, Kita nak menjaga orang awam punya akidah daripada rosak Banyak amal-amalan pelik, yang diberamalkan oleh golongan apa, sufi ke kan, tarikat ke Yang benda tersebut dia kata, tak relong untuk orang awam, tapi dia mengajar benda perkenaan dalam YouTube tak boleh, dia tak boleh, tak boleh Tapi, dia mengajar di YouTube Dia mengajar fahaman dia dekat Dekat, apa, dekat, dekat, dekat, dekat Tiktok Sebarkan So, ini problem sebenarnya. kalau dia kata orang tersebut Kan, apa, dia, apa, dia Dia ada fahaman pelik tadi kan, tapi dia seorang sorang dia, kita tak tahu dia ada Ajaran tersebut Tapi, benda macam ni, dia kata benda ni adalah antara perkara Yang banyak berlaku lah Jadi, ada beza Wanahanu nak tak hidup dan kita beriktikad kidam al-Quran inilah limujarradi hadzal lafz kidamnya Quran bukan kerana semata-mata lafaz ini di sini yang kita Masukkan, mana kalau anda kata apa-apa bersa apa termasuk daripada zat dan sifat atau nama Allah Taala dia mendapat juga apa apa yang kita kata bukan makhluk tadi sifat Allah Taala bukan makhluk bukan, bukan makhluk bukan apa bukan apa bukan, bukan sifat Allah Taala itu sendiri Sifat Allah. Yang Allah ada. Nama dia. Dia takkan awal-awal. Bukan makhluk. Dia bersama dia macam ni Allah Ta'ala. Macam itulah sifat-sifat dia. Sifat tu bersama dengan. lazim bersama dengan dia. Mana kalau dia kata dia tidak makhluk. Maka kata-kata bukan makhluk. Sifat sayang dia bukan makhluk. Sifat berkata-kata sifat apa. Apa sifat apa? apa. Pengasih dia. Pengampun dia. Semua tu bukan makhluk. Semua sekali. Ya, apa saja yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada zatnya pada asma' dia, pada afa'alia dia dia tak boleh dikatakan sebagai makhluk tu pegang awal-awal eh baik sini so, maksud dia bila orang ni kata kata Allah Taala apa tiada awal tiada akhir kan dia dia dia, dia, dia apa sifat dia pun jadi macam tu juga itu dan difaham dicuba difahamkan okey maksud dia macam mana Allah Taala macam tu lah sifat dia cuma tu, dia dia macam dia menciptakan dia menciptakan ini sifat yang dipanggil sifat iradah ha, Sifat atau nama yang mengandungi sifat iradah Yang dia buat bila dia nak, dia tak buat bila dia tak nak ha, Ada yang sentiasa melazimi Allah Ta'ala macam sifat pengetahuan Tak pernah Allah Ta'ala tak tahu ha, Itu maksud dia okay. Jadi basic tu kena faham tu Jadi dikatakan sini kita bernetikot dengan Tidak ada, kidah Quran Bukan semata-mata kerana lafaz ini Fa'inna hada lafza kerana lafaz ini dia kata Lain bagi ayyuha ayyuha rafa wa yubdala wa yufassar wa wa dia kata lafaz ini tidak harus untuk diselewengkan tidak juga ditukar ganti tidak ditafsirkan tidak ditasrifkan bal yulzamu ayyatakinna anahu hakun bil makna alladhi aradahu dia mesti untuk berikad bahawa ia adalah benar dengan pengertian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala faqul man wasafa al harfa bi annahu ghayr makhluqin min ghayri naqsin na nak min qaid al-nasr fihi maqsudun faqad siapa yang menyifatkan huruf ni dia bahu ia bukan makhluk dengan tanpa menukilkan nas padanya okey nah uh, fihi maqsudun yang yang mempunyai pengertian itu okey abda maka telah dia telah mengada-adakan bidah wa zada menambah wa mala An, an, salaf. dan mazhab salaf yang telah miring me, daripada mazhab salaf wahada anhu dan menyimpang daripadanya pasal pasal dia dia bukan uh, sebab kita percaya sebab sebab uh, logik akal tapi kerana lafaz yang di uh, firmankan oleh taala okay? uh, kepada uh, la, la, itu yang kita kita kita ikuti kita yang menjadikan kita uh, percaya dan beriman uh, tentang perkara berkenaan okey uh, tu maksud itu uh, asasnya eh? baik uh, kita berhenti sini Untuk baca buku kita, kita habis itu ya Fasal mengenai iman uh, Adalah Qadim ke tidak Ini nanti akan datang kita bincangkan Tapi kalau kita perhatikan balik uh, Pada sudut asal ya uh, Pada perbincangan tadi Imam Ghazali rahimahullah Dia dah Pergi dah sebenarnya ke arah Masalah salaf Itu kita faham Kalimah tak tahu Cara Kita lafazkan Bukan bila kita lafazkan tangan ke Jari ke Mata ke Kita bukan nak kata Oh tak lah Macam kita tapi dia kata, Nabi kata macam tu Kita cakap macam tu lah Macam mana bagi, bagi Allah Ta'ala tak boleh kita nafikan Sebab Allah Ta'ala juga ada sifat-sifat Yang kita buat Terkadang kata Allah Ta'ala tak buat, tak ada benda tu Macam jadi macam jamiah kan Dia nafikan Allah Ta'ala bercakap Berkata-kata tak ada macam apa yang kita tengok Macam apa sifat 20 yang ada kat Malaysia sekarang Dia kata, jangan, jangan kata Allah Ta'ala berkata-kata Kalau berkata-kata, dia makhluk Dia disebutnya macam tu, sedangkan Itu sebenarnya yang yang apa yang Yang beza dengan kita Dengan ajaran lain Kita dapat wahyu bagi tahu kita Apa Tuhan kita buat Apa yang Dia Dia dia dia buat Dia pedek Kendaki dari kita Terbeza Sebab tu, tu, tu Benda ni yang Saya perhatikan Banyak orang dia Tak boleh nak stick Pada petajuk tadi Pegang tu tu Mana apa Nabi Sabda kan Itu macam dia Kita bukan sebut Tadi kita bayangkan dia Allah Ta'ala Dengan macam-macam ni Kita tahu Lafaz itu datang Kita tahu makna dia Tapi bagi Allah Ta'ala Tidak ada bandingan Untuk dibandingkan So Allah Ta'ala Laisa khabis Lihis syait tidak mirip kepada Allah satu benda pun uh, Ujung ditambah bahawa dia maha mendengar lagi maha melihat. So pendengaran, perlihatan kita ada tak? Ada. Allah Taala ada, ada. Tapi Allah Taala punya lebih sempurna. Lebih layak dengan keagungan kebesaran dia. Macam juga masalah uh, apa apa saja yang lain eh? apa saja lain semua sekali semesti sedemikian. Baik. Ah uh, wallahu alam. Ini kita tengok. Soalan, banyak pula soalan la ilaha illallah. Okay bukan tak suka tapi macam banyaknya okey okey tiba soalan orang yang tolak sifat-sifat Allah yang terang dalam Quran dengan alasan mustahil Allah ada anggota atau turun atau berada seperti makhluk adakah dia kafir ada penjelas Allah Taala sendiri yang mengatakan dalam quran Karim okey dia dia masalah kufur ni tadi kena ada ada kena ada kedudukan dia kalau berhubung dengan jahmiyah kan memang para ulama kata kafir sebab dia orang menolak al-Quran yang soleh yang nyata ada orang yang tak tahu macam sebahagian orang asy'ariyah kan dia tak tahu semua Allah ampunkan dia sebab kita macam kita bincangkan boleh manusia ni dia ada alasan dia dia tak tahu dia dimaafkan kerana tak tahu ha, tapi tapi sebaik saja dia apa pasal macam kata-kata kufur ni kadang-kadang terkeluar daripada pengikut para anbiya. Bahkan sebelum kita pun macam apa Nabi Isa alaihi kan pengikut dia dalam surah dan surah Al-Maidah kan dia minta kepada Nabi Isa dia kata hal yastati rabbuka ayyunazila alaina ma'idah sama ada kamu Tuhan kau berupaya Tuhan kau untuk turun ke kami makanan dari langit. Ayat itu kata-kata tu kufur. Pasal bila seorang manusia tu ragu-ragu. Bolehkah ke Allah buat benda sekian? Dia dah kafir. Ada <laughs> kafir lah. Demikiannya macam-macam apa-macam apa-apa penyikut Musa Alaihissalam. Ketika mana mereka minta Musa, lepas seberang lautan, pergi seberang, tiba pun nampak orang-orang menyembah -orang berhala. Dia minta kepada Musa buat Tuhan macam mereka awal tahu Tuhan. Kufur lah. Nabi Muhammad sendiri, SAW pernah. Kena. Ketika dalam, dalam perjalanan perang khaibar kan. Nabi berhenti di tempat. Kemudian uh, para sahabat ada yang berkata minta Nabi buat pokok untuk gantung pedang. Untuk dapatkan kuasa. supaya lebih menang perperangan. Nabi Nabi kata subhanallah. Nabi kata subhanallah kan. Kan Nabi kata Nabi kata kalian pasti akan ikut kan orang-orang apa apa dak sebelum kamu. Sehingga masjid Al-Haram. Kalau mereka terjun poin bi awak pun kalian akan masuk. Orang kata Yahudi Nasrani ke Nabi kata siapa yang kalau bukan mereka sebab, sebab perangai itu dah ada mulia datang. Datang perangai macam Yahudi macam Nasrani kan. Jadi jadi Nabi tegur Nabi kata Nabi kata kan kalian cakap macam ni. Ini macam kata-kata Kaum Musa kepada Musa, Nabi kata, Subhanallah Tapi ketiga-tiga perkara amliat tadi, Nabi Muhammad sendiri Nabi Isa AS dan Nabi Musa Tidak kafirkan kaum dia Sebab, balik pasal tadi kan Mungkin apa, kaum dia ada banyaknya banyak alasan lah Tapi, tajuk dia, kaum dia tidak apa Tidak, kita, kita panggil apa Dikatakan keluar agama, walaupun kata-kata dah kufur Basis asal macam apa, berkenaan dengan tajuk apa kalām Allah Ta'ala dan Quran tadi. Kita tak boleh nafikan. Siapa kita untuk nafikan? Demon kau tadi tak benar takwil. Dia katakan bila das, nas tu datang, kita baca macam mana iya jangan tambah yang kurang. Jangan tafsir, jangan takwil. Sespatunya so, jangan takwil. Dan jemaah awam disebut tadi jangan takwil, jangan takwil. Tapi orang takwil juga. Nah, ini masalah dia, tak boleh takwil lah, tak boleh alih makna tu daripada zahir kepada kepada makna pinjaman. Tak boleh. Tidak boleh kan? Ini ini asas dia Kalau balik pada asas kita kena beriman macam Allah Ta'ala firman kan? Kita iman selama Allah Ta'ala kita kata dari Quran eh, kata dalam, dalam syurga ada sungai Sungai madu, sungai susu Sungai arak, sungai air Kita kena beriman, kita, kena tak, kita tak nak beriman pula Saya dengar tapi Termasuk tentang Zat Allah Ta'ala atau sifat dia Tak boleh kita kata tidak Kenapa kena kata tidak? Kan Kita tak kenal Allah Ta'ala dengan sebenar pengenalan kita dengar melalui wahyu aja. Kita beriman dengan wahyu. Okay, baik. Uh, Admin, soalan sesuai tema tak apa saja. <laughs> Boleh aje, tak ada masalah insya-Allah. Masih kita ambil ni. Baik. Moyano orang berfaham wahdatul wujud mengatakan Allah Taala hanyalah nama semuanya, semata-mata. Segala sifat yang ada pada Nur Muhammad, ada Muhammad. Yang berkata semikian ialah orang yang panggil ustaz dan mengajar di masjid baginda kat adik-adik kita mereka sesat. Orang tu kata Ya Allah ada nama saja dia masalah lah sebab, sebab nabi terangkan berkenaan dengan kita di di had di depan, depan Allah nanti. Allah Taala berkata-kata dan Quran Allah Taala ceritakan tentang diri dia berkata dengan Adam. Berkata-kata dengan iblis. Allah Taala berkata-kata dengan mereka naik syurga. Bila tu pelik bila, bila bila mana orang apa kata Allah Taala berkata-kata tanpa huruf tanpa suara. Nabi nabi kata Al-Quran berkata perbualan tu berlaku dan awak kata bukan buat apa dan awak kata bukan pula so bila nak kata pada para, para maikat sujud kepada Adam takkan nak kata tak ada kata-kata pula <laughs> pelik kan ada kata-kata ada kata-kata lah so balik, -balik pada orang-orang yang belajar apa emu emu hakikat, makrifat dan sebagainya kan diorang memang majoriti sesat lah boleh kata keseluruhan sesat mungkin ada niat baik nak dekat diri pada Tuhan tapi salah guru salah tempat belajar sebab akhirnya khayal dengan diri sendiri. Dan last sekali ha, ambil. Kan? Yeah. Last sekali apa yang nabi kata Allah ada? Nabi kata Allah Taala dinafikan. lah Kufur lah Kalau dia cuai tak nak belajar dan Allah akan hukum dia di akhirat nanti. Kalau dia jenis apa otak tak cerdas, semua Allah ampunkan dia. Dan manusia ni ada ada ada yang uh, dia dia bodoh tu, bodoh-bodohkan diri sendiri. Ada memang bodoh-bodoh betul. Kalau Memang bodoh betul So orang taklah ampun lah dia Tak kena kata memang jenis apa Sengaja cek-caek provokasi Maka orang ni jahat lah Itu lebih simple je. Okay, baik uh, Mohon Ustaz uh, Dia kata, Assalamualaikum Ustaz Soalan luar topik Mohon Ustaz ulas secara ringkas mengenai seorang Ustaz yang mengatakan Dasar imam hadis ni Nabi adalah berdasar zonni eh, Sangkaan dia kata saja sehingga menyebabkan golongan seperti syiah, liberal anti hadis semakin berani menyokong pendapat ini. Bagaimana tindakan kita bagi menangkis kenyataan ini kerana uh, serta membela ilmu hadis serta ulama-ulamanya. Barakallahu fikum. Baik. Bila kita sebut tentang ilmu hadis kan. Ni bagi orang yang kena faham betul. -betul. Dalam al-Quran Karim, kautang sebut dalam contoh dalam surah An-Nisa. Ayat 89 tadi kan arti arti Allah arti Rasul ya alladziina aamanu ya uram beriman, aati Allah, wa aatiur rasul uli amri minkum. Kan? Uh, Hei orang beriman Ta'atilah Allah Ta'atilah Rasul Dan ta'atilah orang menganggap urusan ni ke kamu Kemudian Allah SWT kata Fa'intana fi syai'in Kalau kamu berbalah Berterlingkah Mengenai satu perkara Farudduh ilallah wa'ilal Rasul Kembalikan lagi kepada Allah Juga Rasul Semua para ulama Ijma' Bila kata Kembalikan kepada Allah Iaitu kembalikan kepada Allah Taala Kepada kita Allah Taala. Sebab awak tak boleh cakap Allah SWT direct Allah SWT berkata-kata dengan Allah SWT secara langsung So, kembalikan kepada kitab Allah. Kembali kepada Rasul. Bila Nabi hidup, ialah kembali kepada Rasul. Lepas Nabi wafat, kembali kepada sunnah baginda. Bila Allah Ta'ala berikan kepada kita solution untuk sepanjang zaman. Maksudnya, daripada mula Nabi bawa wahyu pada mereka, pada bangsa dunia, sampai kiamat nanti. Disuruh kita balikkan kepada Allah, balik kepada Rasul. Kalau Allah Ta'ala perintahkan macam tu, mana mungkin zonni sebab so, kalau kita kata zon ni, ni maksud dia boleh percaya, boleh tak percaya Atau adakah barangkalan tipu Bermaksud, tak boleh pakailah Mana kita boleh nak putuskan salah atau tidak contoh Kan macam, macam uh, dia cakap yang tu So kalau kita nak soalan, kalau orang nak uh, solat, solat, tak niat Solat Dia niat main-main, dia, dia nak senaman Dia tak niat, solat Dapat tak? Solat diterima ijma' para ulama ibadat dia tak diterima. Tapi soalan dalil untuk masalah niat ni hadis tu gharib. Bukan seorang tau. Omar seorang cerita, lepas Omar seorang tabiin, lepas tabiin, seorang-seorang-seorang. Yang ceritakan hadis innamal a'malu binniyat, amalan hanya dikira dengan niat. Jadi, tak niat tak tak ada lah eh. Eh tak boleh bang. Dia sebenarnya kumpulan ni, kumpulan yang sesat ni. Dia orang tak nak pakai dalam masalah akidah Dalam masalah ibadah dia orang mestikan soalan Kalau dah mesti dalam ibadah Kenapa tak mesti dalam akidah? Kenapa tak lagi mesti dalam akidah? Kalau hadis tadi Dalam ibadah dia jalan Jadi hukum Kenapa tiba-tiba dalam dalam dalam masalah akidah Dia lari Dia tak perlu dipercayai Sebab dia zonir saja ha, Ini kena jaga sikit Sebab memang apa, kerja pertama Kumpulan-kumpulan sesat tak kira hi'ah ke liberal ke apa anti-hadis ke Termasuk golongan apa-apa sufi-bati ni Diorang mula-mula sekali kena buang hadis Untuk masukkan ideologi yang diorang ada Sebab cara ibadat yang kita belajar sekarang Dekat diri pada Tuhan berdasar pada arahan Nabi So diorang ada idea Nak tambah pada agama ni Apa mereka suka Problem dia adalah Agama ni kita kena tengok hadis Nabi Kita kena stop kat situ So, tak suka cara mula-mula diorang buat, buang Buanglah sahabat, macam Syiah kan Lepas Nabi wafat, dia kata semua sahabat dah murtad Kecuali Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, Salman al-Farisi, Mekidab bin Aswad, Ammar bin Yasir Tujuh ni, lain semua dah murtad So, bila lain dah murtad So, kata-kata tak pakai Cerita diorang cerita Nabi solat tak pakai Cerita diorang cerita Nabi buddh tak pakai Cerita Nabi buat haji tak pakai, sebab apa? Sebab so benar tadi dah dah, dah, dah dah tak dipercayai yang, yang Islam lagi tujuh orang ni. Lain semua dah murtad. Kaedah yang sama dipakai oleh sufi batin ni. So dia punya amalan macam-macam. Goyang apa apa goyang zikir menari sebagainya. Sahabat Nabi tak buat. Nabi tak pernah hajar So cara nak buangnya. Buang. Ah, ha, buang dulu. Buang dulu. Sahabat Nabi buang dulu hadis ni dan baru dia masukkan ajaran-ajaran sesat dia. Itu basic sebenarnya. Ini sebenarnya yang berlaku sekarang. Bila orang tu dia kata zon ni kan sebab balik pada asal zon dalam quran bukan semestinya maksud dengan maksud uh, apa persangkaan bukan maksud yakin pun dia macam surah Al kahfi kan orang yang tekan bila datang sebut berkenaan dengan orang masuk neraka nanti kan ayatnya kan waral mujrimuna nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajru anha masrifa dan melihatlah orang-orang yang berbuat kesalahan al-nar, nampak api فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاكِئُهَا Lalu mereka yakin Mereka pasti masuk ke dalamnya وَالَمْ يَجِدُوا anha مَصْرِفَ Dan mereka tak dapati Daripada neraka tadi dari sebarang tempat beralih Kalau ikut Quran Karim Zon itu ada zon yang bersifat dengan apa? Yakin Zon yang kita nak dibenarkan adalah zon yang kita ikut orang tanpa dalil Itu tajuk asal dia Tapi banyak orang tak faham bab ni Cuma-cuma nak kena faham apa ni Bila dia kata zon ni je Tanya, yakin Cara cakap ni tu sebenarnya Untuk buang hukum agama Sebab orang kita kata macam tu Dan solat kita Mana kita boleh kata batal solat Kentut Batal solat ha. Hadis mutawatir Mutawatir ke? Tengok soalan balik Hadis tentang Kentut batal hudu Mutawatir ke? Mana mutawatir? Hadis tu Riwayat, riwayat Tabuharallahu disebut berkenaan dengan nabi kata inna lillahi kabulus solat tahdikum ida Al -Tak takkan menerima solat seorang kamu bila dia berhadas sampailah dia berwuduk selagi tak wuduk solat tak terima Abu Hurairah yang tu. Lepas tu ada lelaki daripada hadramaut tanya. Ha ni kan dia belajar hadramaut tapi tak tahu kisah lelaki ni. Dia tanya apa dia apa hadas itu? Abu Hurairah kata alfusat wadurat, kentut yang tak bunyi, kentut yang bunyi. So nak kata batal ke tidak? Ha, faham kalau kata zon ni awak awak tak boleh buat hukum kat situ. Sebab so, benda yang zon yang rasa boleh betul boleh salah tak boleh jadi asas agama. Macam hadis yang kita tak tak pasti dia sahih ke tidak. Nah, itu zon. Contoh hadis itu, mursal, seorang tabi'in kata nabi sabda. Kita nampaklah macam eh putus ni. Nak terima ke tidak? Hadis tu dia tergagak lah. Berbeza dengan hadis yang sahabat nabi kata dengan nabi sabda. Okey kita nak hilang ke itu sebab kenapa ini sangat bahaya. Pergerakan yang sekarang dekat Malaysia, yang terjadi sekarang, memang ada kumpulan-kumpulan ni, dia dah nampak kalau orang ramai dah asyik kenal dalil, kenal dalil, dia orang tak boleh masuk. So cara dia buang. buang-buang. Ha, ah buang. ha, jadikan orang ramai tak percaya dengan sumber agama. Ha, ini memang ajaran-ajaran biasalah, dia liberal macam tu, anti hadis. Kan? Even Kahak al-Kazab pun, memang dia orang pun setuju dengan Quran. Dia tak nak hadis. Tapi cita kelakar juga waktu saya jumpa diorang Last kali diorang tak ada hujah Diorang nak baca hadis Saya kata jangan baca hadis Saya kata nak bincang Quran je kan jangan baca hadis Kan baca hadis saya keluar hadis banyak lagi Dia tak nak baca dia tak, dia tak nak Terima Pada awal ni kan dia kata kita bincang tak nak hadis tak kita Ok tak apa Terus, kita tak nak hadis apa? tak ada hal Tak nak hadis tak ada hal tapi Kita bincang Quran jangan lari Tiba-tiba dia baca hadis Dalam hadis saya kata ni apa hal ni <laughs> Ni apa hal saya kata? Kenapa saya baca hadis? Contohlah contoh yang saya tengok ni dia Diorang sebenarnya apa, penipu je kumpulan ni Macam tak masuk kumpulan Yang kata apa hadis zonni je Sekejap je dia keluarkan hukum macam-macam Pakai hadis Lepas kita lalu jumpa dengan dia bang Kan macam mana boleh kata benda ni haram Zonni je Kan dia Makan ular halal haram Hadis bukan mutawatir Bila tak mutawatir Tak boleh yakin Tak boleh yakin halal haram makan ular mak aku haram-haram. Ha. Ni pelik ni. Nampak tak? Dia sebenarnya nak buang agama, tapi cara buang tu ah ha, sikit-sikit je. Yang tak reti pun nak du, duduk nak cakap. Oh ini apa hadis ahad? Siapa yang cakap hadis ahad? Orang-orang yang ni dia buang hadis, Bila dia kata hadis zon sahaja, maksud dia tak boleh diyakini, ada keberangkalian tipu. Kalau waktu tajuk dia tak leh hukum, jadi hukumlah. Banyak kes semua dalam, dalam, dalam masalah ibadat kita, kita buang Even hadis berkenaan dengan tajuk Kalau ada solat pada siapa yang tak baca fat fatih umum kitab Bukan dia buat mutawatir Lafaz itu tak mutawatir So, tak baca fatih haci tak? Haa, ni jaga-jaga sikit eh Perhatikan balik, baik uh, Soalan mengenai elak daripada terbayang sifat Allah sama dengan makhluk Sebab apabila disebut Atang duduk Atang arash, automatic terbayang makhluk duduk Kan kita kata sebutkan Tahu kalimah tak tahu cara. Saya banyak kali saya bawa tajuk tentang sayap malaikat. Untuk jadi tajuk sebab dalam Quran surah Fatir ayat pertama autentikan alhamdulillah segala puji bagi Allah fatirissamaawati wal ardi Menciptakan langit dan juga bumi. Ja'ilil malaikati rusula yang jadikan para malaikat sebagai utusan-utusan uli ajnihatin yang malaikat ni ada sayap-sayap. Kata -sayap. kata tersebut. Masna dua pasang dua pasang. Faham eh? Dia sebut dua pasang. Siap ada gambar Wa thulas tiga pasang tiga pasang Wa ruba' empat pasang empat pasang Nenang tak sebut Ya zi du fil khal ki maya sya'a utang tambah pada ciptaan dia apa dia kena aki Nabi cerita bagi kita, Nabi kata Aku lihat Jibril di atas rupanya yang asal Rupanya yang apa asal Bukan rupa dia menjelma Lahu situ mi ajanah dia ada, sembilan, ada, ada enam ratus sayap Haa bayang Kita faham kalimah tak tu cara itu je tajuk dia masa bersemayam beta kita paham kalimah tapi Allah ta tak ada bandingan you don't have any comparison so, Allah tak tiada serupa macam dia pun tak ada serupa macam yang serupa dengan dia pun kami lihi seperti seumpama pun tak ada so tak boleh bayang tapi kalimah kita paham macam malaikat dia sayap ada kita paham sungai syurga sungai madu paham madu paham sungai sungai madu kalau kita tak faham, sungai madu, sungai keluar Kena ada lebah ujung tu Berapa ikut lebah nak keluarkan madu tu ha, Kita boleh jangan bayang dah Kita tahu nak lafaz, tak tahu cara Ini iman dengan otak lah, iman dengan kwaib Bukan iman dengan nampak Sebab tu kita tak perlukan kepada, kepada masalah Tukar lafaz pun tak perlu Sebab kita tahu kalimah, tapi tak tahu cara Itu cara kita beriman dengan semua yang otak terang tentang dirinya okey Baik Haa uh... Uh, Asyik ke ustaz, Nabi Musa bercakap dengan Allah tu dia bersama berseorangan sahaja. Dia seorang je dengar. Dia seorang je dengar. Memang Musa bercakap ketika tu dengan Al Allah Taala dia seorang je dengar. Memang bercakap bercakap lah. Tu Allah kata apa, bila datang ke ke, ke, ke ke tempat tu dia ada orang bercakap dengan dia. Di tepi laut ketika bawa lari kaum dia pun Allah tak bercakap dengan dia. Ketika kaum dia minta apa untuk untuk apa untuk cari pembunuh, dia suruh sembelih lembu pun dia cakap direct. Dia tak pergi ke bukit bukit bukit, bukit Sinai dah. Bukit apa pokok Sinai? Dia tak boleh pergi. Tursinah dah. Di, di, di mana dia berada pun. Sebab tu di, disebut tentang Musa, di kalimullah. Ada pun para, para ambiak yang bercakap dengan Allah Ta'ala berdasar pada dalil yang kita jumpa yang para ulama' kumpulkan. Ada tiga. Musa AS all the time. Adam ketika dalam syurga. Ketika Allah Ta'ala kata, Heya Adam, ya yeah Adam. Dan Nabi Muhammad SAW ketika mana? Uh, eh, malam pada malam mi'raj. Baginda, menerima arahan untuk solat. Ha, itu tiga. Nabi yang disebut sebagai berkata-kata dengan Allah Maka Nabi disebut tentang tentang Adam Bila tanya tentang Adam AS Apa sekalian manusia Nabi kata Nabi yun mukallam Nabi yun mukallam Nabi sebut sendiri, Nabi kata Adam adalah Nabi mukallam Nabi yang dikata berkata Allah dengan dia secara direct Sebenarnya Memang betul Tapi ya, balik pada asal Allah, Allah boleh jadikan. Contoh macam Nabi dengar Bunyi orang kena siksa dalam kubur Itu bunyi nafsi ke bunyi betul? Orang dalam kubur Bunyi tu Kan Nabi kata mendengar Siksaan Orang dalam kubur Semua makhluk kecil jin dan manusia Soalan Soalan kan Nabi kata Mendengar siksaan tu Semua makhluk kecil jin dan manusia So Bunyi bunyi dalam kubur tu Siksaan tu kalam nafsi juga ah, Kalam nafsi ini eh, kalam betul lah kalau tak tidak pula. Cuma Allah Taala menjaga kita yang hidup ni jangan sampai sakit jiwa, jangan sampai jadi gila tak didengarkan kita akan bunyi tersebut. Nabi dengar. Para binatang-binatang semua dengar. Yang tak dengar adalah jin dan manusia saja. So orang tak nak jadikan macam tu, terjadi kenapa tak terjadi kepada Musa? Orang tak bercakap dengan dia dia dengar orang lain tak dengar. Apa oh, masalah dia pula? Ken. Baik. Wallahu alam. Yang cuma ganggin ni kadang-kadang kata bukan kalam tu dah lama dicakap sejak azali kemudian dibuka kepada Musa ketika hari berkenaan. Ha, ini semua ni filosofi punya tajuk. Kan falsafah pun tajuk. Tujuan dia untuk kononnya apa nak tunjukkan bahawa Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Tapi ini adalah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita hari kiamat nanti akan berkata-kata dengan Allah Taala tanpa sebarang penterjemah. Nabi bercakap dah. Ha, tapi diorang berkata kalam nafsi lagi. Wei <laughs> okay, wei. Okay, kita berhenti sini insya-Allah sambung kemudian. Uh, pada masa yang akan datang uh, Minta maaf tak baca banyak Tak baca banyak Saya rasa tak, tak tayang apa Ustaz ada orang kata ilmu laduni ni boleh dipelajari Adakah benar sedangkan dia beri pada seorang Nabi saja kan Memanglah actually ilmu laduni ni Yang dan surah Al-Kahfi tu Wa'allamnahumin laduna ilma Kami ajarkan dia Itu khidir Daripada sisi kami satu ilmu Sedangkan rahmat laduni pun ada Kenapa tak cakap rahmat laduni wa atayna min ladunna ilma apa apa, apa, apa. Uh, itu yang kamiikan ini apa ilmu uh, rab uh, apa wahyi lana um, apa uh, min ladunka rahmatan eh, dari sisimu rahmat tu so, cer rahmat laduni dah dia kenapa dia be nak fahamkan sebenarnya yang kata meladuni ni siapa kata dia dapat belajar penipu sebab yang ilmu yang khidir dapat dia boleh halalkan yang haram So kalau orang kata Tok Guru awak, kata dia dapat ilmu laduni, Selagi tak halalkan yang haram, dia bukan benda yang sama Sebab, sebab tu Musa alaihissalam jadi marah sebab dia khidir buat benda tu awak tak arahkan Bunuh budak, pecah kapal, bina tembok dan sebagainya kan Semua tu awak tak perintahkan. perintah So beza dia adalah, yang khidir dapat boleh halalkan yang haram Yang orang sekarang cerita ni, ini buat untuk cik nombor ikut boleh lah yang tak ada sesuatu pun dia berkaitan dengan emula dunia tadi kan okay. okey baik wallahu aalam kita berhenti sini InsyaAllah allah sambung kemudian wasallallahu ala warahmatullahi wabarakatuh